79 Beszélgettünk Tyler Perryvel, a színész író rendezővel, aki teljesen váratlanul még az esküvünk előtt küldött egy üzenetet megnek, amiben azt írta neki, hogy nincs egyedül, és hogy ő is látja, mi történik. Most, amikor FaceTime-oztunk vele, meggel próbáltunk bátornak mutatkozni, de igazából mindketten magunk alatt voltunk. Tyler látta. Rákérdezett, mi a gond. Elmondtuk neki a legfontosabbakat, a biztonsági szolgálatunk megszűnését, a határok lezárását, hogy nincs hová fordulnunk. A mindenit. Oké, ez nem könnyű helyzet, de nyugalom. Lazítsatok, vegyetek néhány mély lélegzetet. Épp ez volt a probléma, hogy nem jutottunk levegőhöz. Nézzétek, felajánlom nektek a házamat. Mit mondasz? Felajánlom a házamat Los Angelesben. Jól elkerített, biztonságos hely. Ott biztonságban lesztek. Kezeskedem róla. Elmagyarázta, hogy folyton úton van, és most is egy nagyobb munkán dolgozik, így a háza üresen áll és ránk vár. Ez már soknak tűnt. Túlságosan nagy lelkő ajánlatnak éreztük, mégis elfogadtuk. Lelkesen. Megkérdeztem tőle, miért teszi ezt értünk. Az anyám miatt. Az édesanyád miatt? Anyám rajongott az édesanyádért. Nem kaptam levegőt a meglepetéstől. Tyler kifejtette. Azóta, hogy édesanyád itt járt Harlemben, Maxim Perry semmi rosszat nem hitte róla. Aztán elmondta, hogy az édesanyja tíz éve elhunyt, és ő azóta is gyászolja. Szerettem volna azt mondani neki, hogy idővel könnyebb lesz majd, de nem mondtam.